الله أكبر الله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 Ua kulla muhndethetin bida'a, ua kulla bida'atin dhalale, ua kulla dhalaletin finnar. Me emene Allahu të gjithë më mëshirë, shishëm të më shiroasit, Allahu të vetëm pashoke falendrojmë, vetëm prej ti ndhim dhe fali kërkojmë. Allahu gjëlle gjelalu i ludmi që të narojë prej skeqes, e cila nuk është gjëtjetëve të më se pasoj e veteve dhe e veprave tona, si lindo që zotë i gjëlle gjelalu u zonë rukë të drejtë, nuk ka kushta humë prej sajë. Dhe cilin ndoqë Zoti xhallaxlaluhu e devion nga rruga e drejtë, nuk mund ta huazojë në tas kusht tjetër përveç Ti. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut të Vetëm Pashau. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte robi Zotit dhe i Zotit do i dërguar i Ti, paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Zotit, mëshira e Ti qof mbi të dhe mbi të gjithata që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhallaxlaluhu Në drejtohet neve në Kur'an O ju që keni besuar Freksoheni Allah u të ashtu Si që meriton Allah u të i freksoheni Dhe se vdekje musuljeve tëm Se duke qenë musliman Gjithashtu i madhë i Zotë Gjelle Gjelalu në përmjet Kur'anit Apelon në barë njërzimin Kërë thot, o ju njërz Freksoheni Zotë i tuaj I ciljë kryoj juve për një vetje të vetme Dhe për i ti kryoj bashkëshorte në ti Dhe për i këtyra të dy bashkë Zotë i kryoj sh Firsani Allahut me emrin e Cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore me disjush, padyshim Allahu është me humbëqyrës. Gjithashtu i madhi Zot xhallaxelahu, na drejtohet në Kur'an kur thot: O ju që keni besuar, përsoni Zotin dhe mos flisni vetëm së mirë dhe drejt, nëse do të flisni mirë dhe drejt, Zoti do t'ju afal gjunahet, do t'ju mësoni që vazhdimisht kryeni dhe bëni vetprapë mira, kur shibindet Allahu do t'dërgojë te ti sallallahu alejhi dhe sellem pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit në Kur'an, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit aleyhis salam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesa të fenë Zotit, çdo sajesë është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhenemit. Zoti xalla xalalu lutet të na ruajë gjithve prej zjarrit të xhenemit. Sa her që muslimani ose muslimania hap libërin e Zotët Gjëllë Gjelalu hu, sa her që letëzon një liber për islamin, sa her që i futet në një website dhe letëzon për fejnë e Zotët Gjëllë Gjelalu hu, a imbushet bënda ti me një lojnë djesie që bëndë që nga thelsia e shpirtit, të thotë Elhamdurillah. Falëndërimet të takojnë ty, o Allah Sëpse ti e zoti i vetëm i vërtet I cili meriton të gjitha normat më të larta Të falëndërimit dhe të lavdrimit E sa do që të mundet një riu Dhe sa do që të mundohet një riu Me falëndëruar zotin e ti nuk do të mundet Sepse mirësit dhe begatit e zotit janë të panumërta Me gjitha të, Zotë i onë është i mshirëshëm dhe Zotë i ka kërkuar për i nesh më shumë se sa ne me ndojmë mirë po faktikisht me pak për i nesh a i knaxhet Zotë i ka kërkuar për i nesh ta falëndojnë për gjitha të mirat mirë po neve nga ka dreguar se të mirat e ti nuk mund t'inumrojmë për këta është yve nga ka trajtuar me më shirën e ti Në ka trajtuar me bujarin e ti Dhe është mjaftuar Që ne ti themi Elhamdulillah Po kur me ndonë një ju Për shfar ti themë më përpara Zotit ti me Elhamdulillah A ti themë Elhamdulillah Që më solë në këtë bot A ti themë Elhamdulillah Që më unzoj në këtë fe A ti themë Elhamdulillah Që më dha sukses për tjena dhuruës Dhe i përkushtuar ndaj, ndajti A po ti themë Elhamdulillah Se u bëhë kohë e gjatë që Zotit për manë në këtë rrugë dhe në këtë fe E normalisht se Zotit ka premtuar Se nëse ne vazhdimisht do të themi Zotit, Elhamdulillah A i do të nëmbajt të qëndrueshëm Do të nëruaj në këtë fe dhe në këtë besim Se Zotit thot, u lejnë shakërtum le e zi dhe në kumë Nëse ju falenderoni, unë do të ashtoj mirësi dhe beketit e mija juve Kështu tha të Zotit në Kur'an. Kështu që ne e falëndrojmë Allah unë gjëllë e gjelalu hu për mirësit dhe begatit e ti të panumërta. Dhe e falëndrojmë Zotit në gjëllë e gjelalu hu i cili në mundësoj edhe në këtë muajt të madhë, në këtë muajt të Zotit, në këtë muajt muharemit të jemi gjallë, e të garojmë për mirësit e Zotit, të garojmë për gjenetet e Zotit. Ua fi dhalike, feljet e na fesil, Sabi kuila magfireti mi robbikum Wa gjennetin arduhas se ma watu Wa lardu Unë ndet lin mut të gjin Garoni për në gjennetet e Zotit Gjerësia e të cilave është sa gjerësia i qejeve dhe tokës Zotit e ka përgatitur për devotshmit Muaj i muharemit Ose ndryshe Muaj i Allahut Muharemi Që sot jemi në ditën e gjasht të ti është një për i muajve Mujareme ku besimtari mund garoj me vlajnë e ti, ku besimtarja mund garoj me motërën e saj për fituar kënë e sinë e Zotit gjëllë gjëllalu. Normalisht është rë të rëdit e hoxalarve që në këtë dit, si kjo dit praj gjasht muarrem, të flasin për ditën e ashuras, për agjërimi në muarremit, dhe ne normalisht kemi folur në khutbën e kaluar për muajnë në muarremit, për agjërimi në muajtë muarremit, kemi folur për rëndëzinë, e ditës a ashuras që ne do të rokathëm në të në bazë disa ditës, shfar mirësia dhe begatia është që të agjerojësht të ditë, madje kemi thënë sa është mirë që të agjerojë dhe një ditë për para, siç në kam suar për këtë i dashur i Zotit dhe i dërguar i ti Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Në këtë khutbe, unë do të doja të qëndroja për disa momente me ju, të ndëruar besimtar dhe të ndëruar a besimtare, që ndrojmë dhe të meditojmë për disa momente, në ditën e madhe të ashuras, jo thjesht një qëndrim ledzim argumentesh, po duat që ndrojt diku për teja saj që shethës ju, dhe për teja saj që njëri ju ledzëm e zez mbit bardhë. Duke vështruar mbi këto tekste që flasin për ditën e ashuras, dhe madhërimin e saj dhe vlerësimin e saj me dritën e cila buron nga libri i Zotit dhe tradita e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Dita është u ras, besimtarët qon i qonë shumë herët, i qonë shumë lërgjë, i qonë të këmusaj aleyhi sallatu e selam, dhe sprova e ti me tiranin më të madhë që ka parë në njerë historija njërzimit me firanin. Madje, si pasib nuk e thirit, rrachimahullahu ta'ala, thot, jo vetëm sprova e musajt, alesratu selam, po thotib nuk e thirit, rrachimahullahu ta'ala, thot vetë musajt, për para se ti ndodhë të mrekulia e shpëtimit nga deti, prej firavunit, e ka pasajgjëruar ditën e ashuras. A e dini pse? Thotib nuk e thirit, sepse në ditën e ashuras, ka qëndruar edhe anija nështë, e nuhut në kodrën Gjudi, edhe, edhe Musaj a.s. e falendron të Allahun gjëllë gjelalu hu, për mjëstin dhe begatin që i dha nuhut dhe besimtarve në kohën e nuhut a.s. Që që ditë a shuras është një ditë e lashtë, një ditë e hershme, një ditë e cila i ka rënjët e thela, një ditë që e kanë madhëruar dhe lartësuar pejga meret e Zotit gjëllë gjelalu hu, Dhe kështu profeti i Zotit, Muhammed i S.A.S. kanë djekur rrugën e tyre, kul ma kun të bidh amin në rusun, o ma adri ma ju falobi, o la bëkum, inet të bjoj la ma ju ha i leje, o ma ena illa në dhiru më bin, thuaj, thuaj o Muhammed njerëzve, se unë nuk kam siel dhe që ka të re, nga jo që kanë siel pejga merët për parameje. Unë në djekë dhe pasojë të që më thotë Zotit, gjënë le gjëlaru. Atëherë, dita ashurasë, më bëgjitha e kujton njëriun, për një tradit që Zotë i Gjellë Gjellalu e ka bërë lijë, e ka bërë kanun për kryesat dhe gjalesat. Kjo tradit e pandryshushme, ndër kryesa quhet tradita e sprovës dhe sprovimit. E të jeshi sigurët, Se sa më gjer sa më lart të jetë grada e njeriu tek Zoti i tij, do të jetë dhe sprova e tij. Inna saddan nasiba lanal anbiya, thumma al amsalu fel amsal. Njerëzit që sprovahen më shumë janë profetët e më pas ata që janë më të ngjashmit me profetët, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Donjë Në nuk mund të shkojnë mend dhe thotë, por përderisa që e ka punuar sprovë Dhe kemi për të sprovu Se kjo që e ka një argument Se ne jam e afer Zotit Po ma mjë më stu sprovojshim Vjen shetone njënjone dhe i thot Ma mjë më, më stu sprovojshim Ska gale se si imi aqtë lartë shumë Këte E thot aji E cili nuk e ka ndjerë Shije në sprovës Sprova të kbesimtari Len një mëmërësi dhe len një shie që nuk mund ka hasohet mazgjë nga mjështit e kësaj bote. Allah u gjëllë e gjelalu mu, në momentin që besintarja kalon sprove në sukses, ja kompeson me një mjështi dhe një begati, me një begati dhe me një lumë të ri që e gjenë në zemrën e ti, e cila nuk mund të blihet dhe nuk mund të keqmim. Për këta arsye, nuk ngopen profetet e Zotit me sprova as njëherë, Po kështu dhe njerëzit e mirë, dhe nuk kanë do të që ndo njëherë, ndo njëherë i për tyre tjetë mërzitur. Pegamerin sa ose me pyte njëherë i thamë, o pegamerin Zotit, kur ka qenë sprova jo të më e madhe njetën tënde? Tha, ditën kërë jam këthy nga taifi, ditën kërës këthy nga taifi, i ka zja durët nga Zotit gjën le gjelalu dhe ka thëmë, o Zotim, nëse ti nuk je i mërzitur për meje, Zdo atë ja di për këtë farë më ka ndodhë O Zotim Nëse ti nuk e i hidruar për meje Pra nëse kjo që ndodhë Nuk është shkak Dhe pasoj e mëkateve dhe gjunaeve dhe problemeve të mija O Zot, unë jam i kënashur me këtë që më ka ndodhë E ka thënë këtë Muhammedi s.a.s. Më basi ka ec A fërstisht 20 km nga tajti Pa e ditë se ku është A shumë së provuar s.a.s. O Zotim Nëse ti nuk je i mërzit për e meja, se ndjej dhe amë shumë i knashur për këtë që ka ndalë. Kështë që njëri nuk mund shpëtoj për e sprofës. Êshtë provuar Nuhu, Êshtë provuar Ibrahimi, Êshtë provuar Musai, Êshtë provuar Isai, Êshtë provuar Muhamedi, sallallahu alejhim e gjemain. Êshtë provuar gjithë, kështë që ti nuk mund dalëshë. Nga natyra e sprovë, se kjo sprovë mund tjetë me të mira, ashtu si qështë në origjinën e saj me të kësia. Mirë po, ne besojmë se Zotë i kur nuk na e do në keqen, edhe pse në ndodhë dheve në një keqe. Zotë i vetëm se në ngrenë, në i shluen gjunahet, në i fshim më katët, dhe në ngrenë gradët në përmjetë këty në sprovëve që në ndodhën. Ashuraja është një mësim i qartë, se mes muslimanve dhe pe i gamereve të zotit, është një lidhje që nuk mund të atësoptojë dhe shkëpu sa zgje. Ne agjërojmë ditë në ashurasë. Neve muslimanve ditë në ashurasë nuk nështë të nga ndodhë diçka konkrete. Mirë po ne agjërojmë ditë në ashurasë se e falëndrojmë Allah unë gjëllë gjelalu hu për mjërësit dhe begatit që Zotit i ka dhënë pejgamerve të ti sepse ne i besojmë gjithë profetët dhe i duam ne i pohojmë dhe i pranojmë të gjithë pejgamere të Zotit ne nuk bëjmë dalim dërmjetë pejgamere të Zotit pavarësisht se e imi të obliguar për të ndjekur të fundin me në tyre Muhammedin sallallahu alaiho salem një solidarizim me mjësit dhe begatit që ju ka ndodhë besimtarve, shekuj, dhe qindra shekuj më herët. O lëdhine gja umin ba'dihim je kuluna rabbena gëfirlena, o lehuanin e lëdhine sabakuna biti iman, dhe ata që do të vinë më pas prej besimtarve do të thonë, o zotë në falë neve dhe vlezëri tanë besimtarë që kanë qenë më herët. Ne lutemi për vete tona dhe lutemi për muslimanë që kanë, e kanë jetuar nga koha e Ademit aleyhis sallatu wasalam e do të jetojnë deri në ditën e gjykimit në safën e Zotit i orienton besimtarët që të lidhen me profetet dhe me besimtarët e mëhershëm normalisht që orientimi i besimit islam për të u lidhur me profetin Muhammed sallallahu alaihi dhe sallam është edhe më efikas Obligu e shmëria e lidhjes vlazeris mes muslimanve është më rëndhishme dhe më e madhe se sa si është lidhja me besimtarë që kanë qenë më herët. Për këta është të zoti thot nuk uran, inë me lëmu minu në ekhua, s'ka dushim se besimtarë të në vlazer. Peygameris asem thot, la ju minu ahadukum, hatta ju himbeli e khihima, ju himbuli nefsi, e dinu në siha. Nuk është besimtarë i vërtet, asë njëri dhe i sa doj për vlajnë e vetë atë që e tonë për vetën e vetë dhe thot feja e zotit është kshil dita është u ras në kujton neve me një fakt të rëndësishëm që është dashuria për hirtë zotit dhe u rejtja po për hirtë zotit ne i duam besimtarët Kudo që jam, kudo që kanë egzistuar dhe ata që do të jenë më pas. Dhe urejmë mos besimin, mohimin, nuk e përqejmë ateizmin, nuk e përqejmë i dhujtarim, nuk e përqejmë gjdo besim që është i kotë dhe jo i vërtetë, sepse nuk unë plëtsohet besimi që ose një ju nuk e ka këtë lojnë djesijë në zemrën dhe në shpirtin e tij. Dhe kjo është një mësim i rëndësishëm që Ashuraja ja jep çdo besimtarit dhe çdo besimtare. Ashuraja na jep një mësim të rëndësishëm në lidhje me rëndësinë që kanë obligimet, farzet, vëllezërit e nderuar dhe motrat e nderuara. Nëse Zoti i Gjithësisë ka vlerësuar kaq shumë Ashuran, dh Ashuraja çfarë është A shuraj është sënët? është diçka e mirë dhe vullnetare. Me e me mendë, se si mund vlerësohet farzik e zoti, nëse zoti i gjithësis, në këtë mënyrë vlerëson sënëtin, si do tjetë vlerësimi i farzit? Për këta është të jë thotë në haditë në këtësi? Nuk mund të më afrohet mua robim, me gjithë tjetër, si që mund të më afrohet kërë bën Obligimet që unë i kam lën ati Dita ashuras Në një, një neve një kostisht me vlerën Dhe mirësin e zbatimit të syneteve Dhe se muslimani nuk duhet të ilojnë Basdore e synetet A gjërimi i ditës ashuras Zotë i gjëllë e gjëllalu e ka bërë se bep Që Allah u të i fali gjunaet e një viti O la e zalu abdi jetë kërra bu i leje bin në wafili, këta u himbe. E kështu thotë zotë i gjithës të robim, më, më afrohe dhe më afrohe dhe më afrohe duke bërë adhurime vullnetare në afile dhe sënete, dhe i sa të rrinë në gradën që unë të dua atë, e nëse unë do të dua robin tim, Do të kem shikimin e tij që shikon me të, do të kem dëgjimin e tij që dëgjon me të, do të kem dorën e tij që lëviz me të, do të kem këmbët e tij që ecën me të. Dhe në sa i kërkom diçka, un do ta ja plotsoj dëshirën. Dhe në sa i kërkon mbrojtjen time, un do ta mbroj atë. Allahu nuk bën këtë në njerëzve. E njëi u nuk mund të jetë për këtë në njerëzve, nëse nuk vlerëson me seriozitet farzat dhe nuk vlerëson me një rëndësi të veçantë sunetët dhe nderuara, ashuras, me feja Zotit, feja Zotit, dhe mesatare, dhe dhe dhajtër të ndëruar, dhe dhe dhetër të ndëruar, dhe dhe dhinë, dhe dhirën, dhe dhetër ituar, dhe dhe dhetër të ndëruar, dhe dhetër të ndëruar dhe dhe dhetër të ndëruara, dhe dhatër të ndëruar dhe dhetët të ndëruar, dhe dhetër të ndëruar dhe dhetër të ndëruar dhe dhitër të ndëruar dhe dhetër të ndëruar, dhe dhetër të ndëruar dhe dhetër të ndëruar Me dy ekstremet, ata cilët e kësyën këtë dit, në ditë zije, në ditë malkimi, në ditë vezvrasje, në ditë gjakosje, dhe mes ekstremit tjetër cilët gëzojnë në këtë ditë, e këthejnë atë në ditë feste dhe gëzimi, përshka kësë është vrar njëpi i pejga merit, sallallahu aleyhu sallem. E ne, muslimanët e vërtet, jemi të mesëm, mesatarë, kjo është ajo që e karakterizonë të fetë zotët gjën dhe gjelalu hu, Gjithmon ka qenë në gjdo detajtë të saj mes ekstremeve. Dita ashuras është një mësimi madhë për të kuptuar emrin e madhë të Allahot e Rahman, për të kuptuar emrin e madhë të Allahot e Rahim, për të kuptuar emrin e madhë të Allahot e El Gafur, El Gafar, El Gafir, El Wadud, Këto emrat, Zotë i gjëllë e gjëllalu hu Vashdimisht derdhe në bine Po në ditën e ashuras Derdhe në dhe më shumë Se duka gjëruar besintari në këtë dit Zotë i gjëllë e gjëllalu hu Ja falë gjënahet E një viti të plot Dita ashuras Eshtë një mësimi rëndësishim Që i ka dhenë Zotë i dhe i dërguar e ti Muhamedi Sarrasrem Besintari dhe besintaret Besintares Në atë që quëtë në fenë tonë, dalimi nga adhurimet e idhëtarve të libërit. Normalisht, ka shumë gjëhet në gjashme me thmesh dhe idhëtarve të libërit, qoftë dhe në emërtime. Ne kemi agjërim dhe ata kanë agjërim, ne kemi lutje dhe ata kanë lutje, ne kemi falje dhe ata kanë falje e kështu më rralë. Feja e Zotët Gjellë Gjellalu ka ardhur dhe ka bërë si regull të veçanë prej shenjave nështë ose për rregullat që dallojnë këtë fet Zotit është se është ndryshe për këtë arsye pejgamberi i Zotit sa selam por i thanë hebrejtë me dinës se edhe ne madhurojmë ditën e Ashuras, se është dita në të cilën Zoti ka shpëtuar Musain alayhi salam, pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasalam, tha, nëse do të jetoj dhe vitin e ardhmë do të agjëroj dhe ditën në e 9 te muajit Muharram. Për këtë arsye ka thënë dietra e Islamit, kush nuk e arrin ditën në e 9 të muajit Muharram dhe aka e kapit të 10-ën, pra ditën e Ashura, pëlqehet që ta shoqërojmë të 11-ën në mënyrë që mos përngjasojmë hebrejt në madhërimin e ditës Ashura. Dita e Ashuras është një msim i rëndësishëm për prindërit musliman. Për rëndësinë e edukimit të fëmijëve me adhurimin dhe përkushtimin dhe i Zotit, dhe me shembulin e mirë, duke qenë prindja i pari të ciljive pronë, adhurimet në sytë e fmive të ti. Sahabët, shokët e pegamenit sësrem, ditë në ashuras, edhe fmit i urdëronin që të agjeronin. Ata vetë agjeronin, dhe fmit agjeronin, sepse një ditë është nuk është një muj, për muj në Ramazanit ka tolerancë, nësa për ditë në ashurasë, në fauzë nuk ka tolerancë sepse është një ditë aty ajo shkon gjithë familja, ajo shkon babai, ajo shkon mami, ajo shkojnë dhe fit, ajo shkon gjyshi, ajo shkon gjysha, kështu që, që edukimi nëpërmjet shembullit të mirë është i rëndësishëm dhe ky është një priëmësimë vërtetë e rëndësishme që na jep neve dita e Ashuras. Dita e Ashuras për këtë vit, vëllezërit e nderuar dhe motrat e nderuara i bjerësh të jetë dita e martë, kështu që do të agjerohet dita e hënë do të gjërojët dita e martë dhe do të gjërojët dita e mërkur. E kush do të vazhdojë pastaj me tejten si ditë e sënetit, pastaj futën tre ditë e bardha, e si shtë është njëri prej vlezërve tanë, me sa duke të java tjetër dhe shkojët gjitha në, në adhurimin e agjërimit, elhamdulillah, le shkojën në adhurimin e agjërimit, pse jo, fillon me datën të jetë dhe mbaron me tonën tjetër, duke që jenë edhe një ditë e bardhë, prej ditëve të bardh dhe Një ditë që është për sënejtët përgëmërë i sasrem të agjerohet. Në mbëllë të khutbë duke thënë, Elhamdolillahi ala nirmët e l-Islam, Elhamdolillahi ala nirmët e sënë, Elhamdolillahi ala nirmët e sëhët e l-afjët, E falëndrojmë Allahun për mjërsi në uzimit në islam E falëndrojmë Allahun që nga bërë i pasuës të traditës së Muhammedit Alehi salatu e selam E falëndrojmë Allahun për mjërsi në shnetit Mjërsi të dhe begatit që zotin e ka dhonë familje E kulu kauli hadha Wa staghfirullahe li valakum wa, wa lisair il mu'minin e min kulli dhemb Fa staghfiruhu Innehu hua lgafurur rahim Elhamdurillah Elhamdurillahi wa këfa, wa salatu wa selamu ala abdihi wa rasulihi ledhi stafa, wa ala alihi wa sahbihi wa menu ala, emma baan, falendrem Allahun gjëllë gjelalu me për mjështit dhe begatit e ti të panumërta, i ndjehem i bërgjëli dhe e falendrojmë vazhdimisht. Mjështit dhe bekimet e ti që ofshim i të dashurin e ti dhe dërguarin e ti Mohamedin s.a.s. dhe mjëtë gjitha ta që ndjekin dhe pasajnë rrugën e ti me dinjë tëtë, dhe seriozitet. Vëllezërit nderuar dhe, dhe motrat nderuara, ditë e Ashuras është një mësim i madh për besimtarin dhe besimtarën se kjo fe është fe e lodhjes dhe e mundit, e përpjekjes, e djersës, dhe feja jon nuk është fe e hallves dhe e hasurës, dhe e gjumit dhe për taciz. Kush don mëfituq njohjen e Zotit, kush don mëfituq xhennetin, pjatëherë që në kët botë duhet llodhet. Kjo është teja e Zotit dhe ky është besimi i Islam. Ashuraya në mësoneve se falënderimi i Zotit është dy llojesh. Falënderimi madh dhe falënderimi i vogël. Shumë njerëz kur flitet për falënderimin e Zotit Kuitoim se po të thuash alhamdulillah që krye punën. Falëndrimi është dy llojesh. Falëndrimi i madh dhe falëndrimi i vogël. Falëndrimi i madh është falëndrimi me vepra. Dhe falëndrimi i vogël është çme thon alhamdulillah. Pandaj zgjidh Robi Zotit se në cilin grup të falëndrorëve je? Në grupin e falëndrorëve të mëdhenj. Apo në grupin në falëndëru e zëtë vejgjën Thotë Zoti Gjellegjelalu I amelu Ale Dawudin shukra Wa kalilu Min ribadi e shekur O familja e Dawudit Punoni Punoni Në falëndërim të Zotit Se pak prej njerëzve Në falëndërojnë Punoni o familja e Dawudit Në falëndërimi në Zotit se pak për njerëzve janë falenderu e zotit në vepra dhe në pun. Por i su t'i kujë që duhet me adhuru zotin, duhet me ju falë zotit, e tjere, e tjere, thot, po pëse, po t'ka kryu, t'ka kryu ty dhe gjithë ka po, thot, unë them falem njerët e zot, qofshim falë e zot, qofsh i lëvdruar e zot, pëse me efton me kaxi? Me ka është do me kalu situatën? Jo, vallaj, nuk me eftanë, pasha Zotin. Për Zotin, jo, ja, nuk me eftanë. Falenderimi madhë është që të falenderohet me vepra. Pas taj gjen falenderimi i vogël, që është falenderimi duke thonë, Elhamdullillah. Shpresoj që ta kemi parë në këtë khutbë Ashuran më thellë Sësa që shëhë Një një i zakonshëm Kër le zonë në hadithin ashuras Apo hadithet e muajt muharrem E më saroni dhe lezër në ruar E thënëcen Për të cilën Erdhe ashuraja E thënëca dhe thellbi ashuras është fitorja e të drejtës dhe e të vërtetës. Ndima që Zotit Gjellë Gjellalu ka premtuar për profetët dhe pasuësit e profetëve. Dita ashuras në gjallë ke besimtari, optimizëm, jet, gjallëri, sepse Zotit ka premtuar në kuranë Se do të ndimojë profetët dhe pasuësit e profetëve. Dhe ne jemi pasuësit e profetëve dhe shpesojnë të këndima e Zotit gjedve që nalu. Inna lënënsuru, rusu lëna, uëllëdhina amenu. Hakkan alejna, këdhali këndun gjilë minin. Ne do të ndimojnë profetët dhe besimtarët. Ky është premtimi universitetë. چنا ينبائن ده نوك اثيایم کور ثات زاتی جتسس جیتاسو زاتی جل جلالو قاثن وعاد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدل انهم من بعد امن من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشكون بي شيئا Allahu ka premtuar, kë, ka, ka premtuar, thotë, zotë i gjithësit, besimtarët dhe përmirë. Dë kushte, besimtarët dhe përmirë, të sinqertit dhe që pasojnë Muhammedin sallallahu a.s. Zotë i thotë ju ka premtuar, që farë, se do t'ju japi pushtet dhe fuqim të togë. Dotë të mundsoj atyër që ta adhurojnë Zotin me lirë të plot. Atëherë faji është tek ne, se nuk jemi aty ku be, aty ku duhat me besimin dhe nuk jemi aty ku duhat me veprat e mira. Vëllezër të nderuar, dita e Ashuraz është një mësim i rëndësishëm për të gjithë ne, se vlerësimi vjen atëherë kur ne punojmë për të udhëzuar njerëzit në fenë e Zotit. Për këtë arsye janë vlerësuar pejgamberët. Janë vlerësuar se kanë qenë ata cilët janë munduar vazhdimisht dhe janë thretur për udhëzimin e njerëzve dhe për nxjerrjen e tyre nga zjarri i xhenemit në xhenetet e Zotit, nga ferrin e parajsë. Dhe gjithçecili prej nesh mund t'jeti këtill, dhe gjithçecili prej nesh do të shpërbëlet prej Zotit Xhallaxhalu, nëse Zoti bën sebeb me të shpëtu një njerëz nga zjarri i xhenemit, siç më thënë prej banorëve të xhenetit. Merë në mendë Se shfa shpërbimi ka përgatit Allah o për ty E gjeja e vetme E pakt Minimale Që ti fiton ke Zotë i gjithësit Se ti vet këshpëtu nga të gjarë i gjenemi Prandaj Letë bëjmë ashtu si shkanë bërë Për i gamene të Zotët Letë bëjmë i se bëp Për njëzit tanë më tafërt Për fmit tanë Për bijat Për bijat dhe për bijat tona për prindëri tonë, për farefisin tonë, nëse ne nuk i shpëtojmë nga zari gjenemit, kur do të shpëtojmë nga zari gjenemit? Kështë që kjo fe, në është mjërsi, begati dhe mrekuli, dhe një kështë përgjithsi, e nëse njëri ju i përmbajtë këne përgjithive, nuk ka dyshim se do të lumëtorohet si në këtë botë dhe në botën tjetër. Lezër të nëruarë, nuk e pas parasysh një një njëri që ka ndodhë këtë javë që ishte vdekja e mbretit zog pra leka i par unë mendoj se me të vërtet ka ardhur koha që historia të shkryat ashtu si qashtë akoma historia e Shqipëris atë që e ledzën fmitë tanë në shkolla nuk është pastruar akoma Nga orientimet ateiste, komuniste, moniste Dhe janë shumë gjërë që janë pa qarta Dhe që dhe tyrë dhe obligin për intelektuarët musliman Për hoxalarët që kësaj qështje t'i kushtojnë rëndësi Në mënyrë që njerëzi që i kanë shërbyrë e këti vendi Që i kanë shërbyrë e këti kombi Të vlerësohen, ashtu si që meritojnë të vlerësohen çofsin këto për muslimanë apo edhe për të tjerëve, sepse neve na intereson shërbimi që jë është bërë këtij vendi, shërbimi që jë është bërë këtij kombi. Është një kohësisht dhe shërbim që jë është bërë islamit, po normalisht ata që janë dritëskurtër nuk e shohin këtë gjë dhe i japin lloj-lloj ngjyrimesh. Luz Zotën, që të na uzoj gjithve në të mirën dhe në të drejtën. Me shpresën e Zotit xallaxalahu në këtë gjumapa që jemi sot, ne do të bëjmë një thirje se dikush ka kontribuar me 2500 euro për dy kondicionerë. Dhe ata shefat e kësa i pune thonë që 2500 nuk janë të mjaftuashme, duhet plëcuar dhe një shumë tjetër në mënyrë që të kejmë edhe dy kondicionerë të ri, në mënyrë që adhurimin e zotit në këtë gjami ta bëjmë sa më komod për besimtarët qësi kontributi juaj inshaallahu teala në radhë pas shkon tek Zoti i Gjithësisë, regjistrohet dhe depozitohet atje, pastaj vjen në këtë xhami dhe sa më ka më të ndjejer njerëzit ku adurojnë Zotin, juve do të jovi shpërbimi inshaallahu teala. E mbyllim të hutbën duke thosur selavat dhe selam me të dashurin e Zotit dhe dërguarin e Tij Muhammedin alayhi sallatu selam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed Kema sallitu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. O Rabb, mbanë Sahabetit dhe Tabein dhe Tabein e tyre me ihsan deri në Ditën e Gjykimit. O Allah, fallloni besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë dhe ata që janë të vdekur. O Allah, shpëtoni Islamin dhe muslimanët. Dhe shpëtoni, o Allah, nga shirket dhe mushrikët. O Allah, kundër armiqve të Tuaj, armiqtë e fesë. O Allah, falë besimtarët dhe besimtarët. Ata që janë gjallë për ty dhe ata që janë në jetë. O Allah, o Zotë i mëshirës dhe i faljes, mos në ndirë neve sot nga kjo gjami pa në i fal gjunahet, mos në ndirë nga kjo gjami pa në i fshim e katët, O Allah, në jepë shpërblimet e tua që ti ke përgatitur për ropët e tu të mirë, O Allah, në boj që ti e tëjmë si musliman, dhe të rdesim si besimtar, dhe dalim për parateje si njërës devotshëm. O Allah, falë dhe mëshiroh, se ti e i gjithë mëshirëshmi, dhe ti e falë si i madhë. Lutëm Zotit, gjëllë e gjelaru të lartësoj islamin dhe muslimanët. Lutëm Zotit, gjëllë e gjelaru të poshtroj dhe të shkatroj ata cilë të lëftën islamin dhe muslimanët. Lutëm Zotit, gjëllë e gjelaru që të njimoj popullin e Siris nda i tiranit i cili kam betë në bas shokve të ti. O Allah njimoj e popullin e Siris që të bjerja i shtet dhe pushtet i diktaturës dhe i zulumit dhe i ratizmit dhe i sektarizmit. O Zot, ata ikën të katërt në vitin 1432. O Allah, o Zot i gjithësis, bëje, bëje besharë sedin të parin që do të biri në vitin në ri higjëri që jemi futërën. O Zot bëje të parin e vitit 1433 higjëri. O Zot i madhën, sepse a i deri tani Ka korur 4.500 besimtar O Zot Jepja me këtë botë Para botës tjetër O Allah në mojë popullin e siriz Nga jati tirani dhe zulum qari Akimis salah Innes salatet enhan El fashai wal munker Waladzikru Allahi akbar Wallahu alamu matas naum Alamu akbaru